e Eu creo que eriña, eu que er un rollo. Eu creo que eriña, eu que er un rollo. Si, que había xarrado que eriña. Pa... Oh, oh, oh, oh. Vamos a baixar a música e eh? vamos a recibir a primeira convidada de hoxe que se chama Noela, de que ten moito que ver con unha zona de Galicia que é o condado concretamente, bueno, uh -huh. con, con, con Salvatore. Vamos a, vamos a falar con ela, vamos a, vamos a dar xas boas tardes. Moi boas tardes, Noela. Boas boa tardes, boas tardes a todos todos. Muitísimas gracias por atendernos eh, Parabéns por o traballo que estades a facer e eh, por ese premio que vades a recibir no Arritmar, ese día 22 no, no, no, no Auditorio de Galicia Benvida Moitísimas gracias eh, Fálanos de ese traballo que estades a facer eh, na vosa sociedade Ti pertences a esa sociedade que leva moitísimos anos traballando, eh, Salvaterra, non? Sí, sí, eu son, bueno, formou parte da, da, da organización da la Sociedade Cultural Desportiva do Condado, sí. pero bueno, son da última das últimas incorporacións, porque claro, leva Bueno, pois pues 51 anos claro, activa ca entón. Casi nada casi Moitos anos no, Moitos anos no, no Moit, Moitísimas grazas por atendernos Escoita, eh, o Lin eh, Porque hai que enterer, Antes de comenzar a, a facer Preguntas e demais, hai que interesarse un pouquinho Entón, Lin sí. que O vosso proxecto ten moitísimas cousas E unha delas, eh, algo que nos apreciamos Moitísimo, é que ademais Nos aquí practicamos aficionado aficionados Lóxicamente, que o teatro Ti tamén encarcaste do teatro, non? Sí, bueno, tivemos unha ahora mismo está está en parada, pero si sí, tivemos un, un, un grupo, bueno bueno, houve moito lazo co teatro, porque xa nos inicios tamén houve levou o teatro a todas as parroquias do condado, bueno, a distintas parroquias do condado e despois na última, digamos na, na época máis contemporánea da SCD pois tivemos o propio grupo de, de teatro mm. <coughs> bueno, facendo os nosos A, eh, con cuas <coughs> nuestras propias, perdón, nuestras propias mm -hmm. sí, actuaciones, sí. vamos. Sí, sí. Bueno, Cultural de Deportivado Condado es una entidad de fundada en Salvaterra do Miño alá, polos anos 73 pero nada, como unha organización con, con moitísimo comenzou con ganas de traballar con respecto ao desporto, de, de pero despois convertistevos en algo culturalmente importante que abrangue moitísimas cousas, eu mencionei o teatro pero tamén mencinei, parece ser que tende moito que ver coa música tende moito que ver recordades concertos inter, extraordinarios con Seca Afonso, me parece, Vitorín Sino, sí, eh, eh, Fausto sí. e os músicos locais desa de, de, de zona ¿no? que queda que, que, que además centrademos moitísimo nun traballo que nós tamén imitamos posto que temos un certame de poesía Rosalía de Castro e aí facedes o festival de poesía do condado Si, sí, sí, digamos que o evento máis o vento máis central que, que, que tenga A sociedade, é dicir naceu pois como vendis no no 73 a sociedade a, a sociedade deportiva Edo Condado Cultural Deportiva e, e primeiro comezou pois co co aquelas do, do fútbol, do deporte, entón, si. Sí. Sí, do deporte eh, eh por un equipa de fútbol. Sí. Eh eh grazas, digamos, a esta posibilidad o que se foi o reconocimiento, que se foi acadando nese deporte local, pois pois, pois puídese meter eh, o cultural tamén. Ajá, ajá. Foi así un pouco como, como naceu. Eh naquela naquel primeiro tempo, bueno, foi eh, a marca diferencial realmente a marca diferencial que nace o activismo cultural. Uh -huh. Eh en, en tempo, nessa primeira década uh -huh. ou esas dúas primeiras décadas eh pois a, a ese como primeira liña cultural do país, tanto polo número de actividades uh -huh, uh -huh. como pola variedade a, a calidade. Uh -huh, uh -huh. Eh, había certames literarios, o teatro que xiraba, uh -huh. eh, concertos, a festa do viño, cine clube, eh bueno, eh, eh, o que o mes cultural que facía así referencia, que foi un Un, un festival que é o precedente do Festival da Poesía que é onde estivón, bueno, pues estes cantores do, da revolución dos cravos tan tan mm -hmm. importantes sei que ten... eh, e despois no, no 81 pero foi cando, cando nace, digamos, o cando se dá un paso máis e nace o Festival da Poesía do Condado que Que, que, digamos, que o evento que, que tenga a Sociedade cultural Cultura e a Esportiva máis, máis relevante. Que onde onde facedes convivencia entre os poetas de Galicia e de Portugal, lóxicamente, das dúas nacionalidades, non? e de outras nacionalidades que tamén participan, lóxicamente, entre elas os países lusófonos, digamos, non? Sí, e, bueno, unha das, unha das digamos, Hoha das, das máximas da, da, da SCD bueno, e, de, e do festival e tamén o internacionalismo. Non? son unha organización aberta plural e independente, independente das institucións traballa pola difusión da cultura galega eh, desde, con un compromiso pola Galiza, eh, polo seu desenvolvimento sociocultural, pero tamén sempre con unha mirada internacionalista, internacionalista con eses outros povos, mm. tanto que teñen unha posición, digamos, oprimida, ¿no? de luita contra o opresor, e tamén eh, eh, pondo yo sempre nos, nos, nosos veciños nos, nos, na lusofonía que que, mm. que, que temos as, as raízes. Claro. Sí que ten moito que ver precisamente coa raya ¿non? Que que casi por así sí. río estades eh, hermanados directamente posto que calquera moitas visitas que tendes aí son precisamente da, do outro lado do río, ¿non? Claro, claro, que bueno, a, a no sé que nosa, proximidade que temos eh, eh, obriga, obriga a manter esta, esta relación, que vale. estamos, temos o miño que nos separa, pero nos eh, imos a tomar o pequeno almoza almozo e eh, sí. estamos ou vamos a, a a mercar ali, entón, bueno, isto é para non ser parte do noso, do noso día a día, sí, sí. e como non unha, unha sociedade de centro de Salvaterra de Niño eh, bueno, e do condado eh, eh, é imposible que non houbera estes lazos, estes munculos con, con esa outra beira, pero bueno, sempre tamén se, se buscou ese, ese máis alado do Niño é dicir, claro. toda a lusofonía claro, claro, a bueno. habendo poesía E teatro e todo, e todo esto, casi ¿Sí? sempre hai ou un río ou un regato polo medio. <ríe> sí. Bueno, Noela, eh, bueno, entonces, como, como bueno, Salbaterra, eh, eh, bueno, primero, eh, non sei, no sei co, dices que vas facer o pequeno mozo a Monzón, pero degustar o mellor o, o, o viño verde ali e despois ah. polo po, no... no Non xantar eh, o, o viño do condado, non? Hombre, oh, claro Si, <ríe> <ríe> si sí, sí, conviv... O viño tamén, tamén hai Tamén hai lazos claro. Con o co viño, pero bueno Con iso e con, con, con moito máis uh -huh. eh, Xa bueno, Outra das, co, das cousas A escolla lingüística nos defendemos bueno, a, a CCD defende A unidade lingüística galego portuguesa E o requiñecimento do galego Como lingua nacional da Galiza E eh, eh, E, bueno, isto xa, xa é, un, é unha unión que, que va moito máis alá que mellor con outras, con outras rexións, claro. Uh, uh, uh. Bueno, eh, precisamente, <coughs> o que, que eh, vos recibides ese premio especial que, que Arritmar ten preparado para vosotros, eh, que, pues, volvo a repetir, moitos parabéns por ese premio que, que recibides. Me no, obrigada. Eh, eh, e, despois, outra cousa, a Sociedade Cultural... Mm, ten un espallamento de actividades moi específicas e moi moi principais. seguro que está destraballando na algunha que vades a, a, a facer próximamente Moitas preparadas para o mellor para o Nadal, moitas preparadas para, para os cativos tamén e para disfrute de todos os veciños de, de, de salvaterra a contorna non? Si, sí, Bueno nós temos... Eh, eh, como se dicía, eh, en setembro todos os anos temos o Festival da Poesía do Condado Que digamos é o vento máis eh, que para Galiza e para, bueno, con mirada internacional a poder ser eh, Onde hai sempre, digamos, que o vento máis máis a destacar Porque onde se xuntan todas as expresións artísticas que poida haber Da música, poesía, sí. eh, eh, artes plásticas, bueno, de esportos eh, sí. e demais Eh, e despois tamén hai outras moitas actividades Que facemos ao longo, do, ao longo do ano Para intentar manter pois, pois Esta actividade cultural tamén En, en, bueno, pois no, en esta, na nosa zona digamos, en, mm. en, Por exemplo, bueno, tivemos a semana pasada Fixemos un agosto Que é a festa, bueno, unha festa anual que facemos Onde hai houve un recitado poético Eh, despois houve unha festa infantil, despois a, a bueno, a fogueira coas coas asade de castañas, os churizos, bueno, onde facemos un pouco de convivio. Eh, e eh, bueno, despois temos si sí, hai algunhas ideas que queríamos reactivar, un concurso poético, mm. un premio poético no, no que, que se facía, que se fixo bueno, nestas nestas primeiras décadas que que das que falaba antes da SCD que queríamos reactivar na, na actualidade que esperamos poder, agarramos este ano poder poder arrincar con iso tamén uh -huh. e eh, eh, bueno, si sempre van tamén aparecendo concertos en eh, Ceias tamén para para facer convivencia Falabas, falabas do, do, do reconhecimento do nos idioma, do galego e tal e, e me parece ser que hai pouco ou polo menos estaba aprendente eu, eu, eu, eu, non, non me acordo, pero coido que, que algo ten que ver unha, unha celebración que, que precisamente hoxe se, se, se realizaba o día de restauración da, da, da memoria lingüística de Galicia me parece que, que, que precisamente se fai aí en, en, en Salvaterra, en galego agora e sempre recordando a, a un gaitero o gaitero de, de, de Luís o tuyo, me parece que o gaitero de Lira ¿no? que parece sí. ser que van sí bueno, teño entendido, non sei se si me corrixes ou me sí, ahora, complementas no, no, ahora, ahora pillas, mami, tamén, non, agora pillasme a mi tamén non estou atenta de datas deste de deste de recoñecemento que me dis pero bueno, pues, posiblemente, claro, si, sí, si sí. Bueno, porque, <coughs> como mencionaches o asunto do galego para claro, sí. eh, salvaterra de Miño destacacase eh, precisamente por actividades culturais moi interesantes moi moiis relacionadas con nos idioma e vos bueno difundides esa fórmula de traballar sí. para que os cativos tamén eh, non sei Poidan empregar con máis liberdade como moiísima mellor que antes ou precisamente eh, eh, o noso idioma non eh, Si, sí, para nós bueno para Eh, para nos a defensa de Galego como, do Galego como lingua nacional da Galiza puis é, é, é fundamental. Eh, digamos que unha das razóns ou das guías no, esta normalización e recuperación da lingua galega na Galiza. Uhum. En todas as actividades é máis é un festival o festival da, da poesía do condado. Estamos falando un festival que, onde ten moito público onde tamén hai unha parte musical. Eh, de festival digamos que pode ser actual como os festivalis musicais que hai actualmente non están sí. nesta industria musical e eh, claro. eh, para non ser fundamental sempre que sexa todo íntegramente en galego para que para que bueno, pu pues, iso hasta os máis cativos ou calquera persoa da, da vila do pobo de onde sexa pues teñ esta, esta cultura esta cultura nosa. Uh -huh. Fantástico, a verdade é que eh, merecido, merecido ese, ese premio, por certo va a estar aí nesa celebración, nesa gala pero, tendes previsto alguna actuación a mellor ou, ou algo que, que destaque ne, nesa gala? Non, que bueno que, que eu saiba, non o así sea, que temos previsto ir para bueno, para, sobre todo por dar o agradecer eh, eh, o reconhecimento que para non ser unha é unha honra, sobre todo, tamén, bueno, ter en conta de, de que, bueno, os novos estamos, non, como continuando, intentando continuar isto todo que deixaron moitos xa ben, ben enraizado, entón, bueno, para, para, para nos, nos a, eh, recolleremos o premio con, con moitísimo cariño, e eh, sempre pensando nos, nos, nos que nos deixaron isto tamén feito e que, e que intentamos continuar, vamos, eh, todo o que podamos para seguir pois pues, vos pues, transmitindo todas estas este ideario, esta forma de, de vivir y de hacer Bueno como ti mencionaches o teatro eres partícipe eh, eh, non sei tendes preparada algunha obra de teatro xa para poder eh, eh, estrenar e eh, eh, disfrutar en eh, que o, caro o nadal non <ríe> o mellor non no, sei. No. No, como se dicía antes o, o, temos o grupi, o grupiño de teatro témolo ahora mismo está parado leva averría no. sí, tamén reiválo estamos pensando no concurso de poesía no premio de poesía perdón, pero pero... O grupo tamén había que reactiválo sí. Temos despois te, um, Bueno, musicalmente Sí que está Sonda Raya Que bueno, que já ah. ten Digamos, um, vida propia Non sei como dicir nace, nace a raíz da SCD bueno, eh, pero, pero bueno xa, eh, Sonda Raya É un grupo de tradicional De música tradicional eh, eh, bueno, Iso sí que está moito máis activo E ten moito máis presencia en todas estas festiñas que facemos Pois, eh, parabéns eh, outra vez, felicitacións por o traballo que estades a facer eh, nos auguramos vos moitos éxitos posto que somos talismán para as persoas que entrevistamos e eh, polo tanto, que saibas que xa tere máis éxito pues a partir de agora E deixa de recibir outro premio eh? Seguro, seguro sí. Bueno, Noela Moitísimas grazas, grazas. Moi, Moitísimas grazas por, por a túa participación de hoxe Xa te mandaremos despois o, o audio desta pequena conversa eh, Continuaremos Conectando contigo en outras ocasións Que teñas de un pouco máis de, así, que, que, que non estés moi ocupada E eh, eh, que nos contes máis cousas Que seguro que estás vale. preparando cousas Seguro Vale, vale moi ben Venga. Pois obrigadas a, a nos por que nos retivades tamén Veña, unha aperta Venga, grande logo. Aperta Apertas Sei tu cala pandeireta